Першою вхопив соломійчину пампушку, Аж зубами з радості клацнув, Хоч пампушка і не з краю лежала. Дівчата в долоні заплескали. Першою, першою, соломко, заміж вийдеш. Диви, ще й цієї зими, Ну, в соломійки серце тьох, мов соловій серед зимового вечора до хати залетів. Як псисько чергу встановив, коли в яким порядку заміж іти, схрумавши пампушки всі до єдної, дівки з вереском та плесканням у долоні на вулицю висипали. Тепер по селу належало пройтися кожній окремо. Крадькома під вікна хат що гасовими лампами цей скліпками блимали, та послухати, що там говориться. Соломка до тиндурів пробралася, і як услухала, то вдруге серце з грудей мало не вистрибнуло, бо тиндуриха до свого федька сказала, «Ти йди вже, п'янюго, хоч дров до печі принеси, як худобину!» Жінка мусила годувати та напувати. «Гандрія!» Він бач, анциболот святкував. Соломійка не стала ждати. Коли Федько вийде з хати, геть вистрибом побігла. Бо ж те словечко «Іди» означало, що вона рік за гандрієм замуж вийде. І гірше було б, якби почула сиди, що значило «дома сиди, в дівках ще заставайся». А тоді попрямувала сільськими вуличками єднею та другою, і таки встрітила чоловіка, що дипцяв похитуючись. «Доброго вечора!» – привіталася. «З гандрієм вас!» І тебе теж з тим же. Я троньки погандрівся. А як вас звати, діду? Та хіба ти впилася теж, дівонько, що двоюродного брата свого свекра не впізнаєш? Соломіка, звісно, впізнала, дєтька. Це діда Павла. Павла. он як? І хоч ім'я він не назвав, та вона й без того знала то її судженого таки звати Павлом. Ну, а як вернулися, дівонька, з вечірних походеньок, хто радий радісенький, а котра із сумними очима, то стали на стіл пампушки та щойно зварні варенки з бульбою та капустою виставляти. Теперка мусили хлопці зі шкаликом горілки та гірками прийти. Ну, а хто перший до хати ступить, той суджений для дівчини, що їй першою заміждждю нагадано, така є прикмета. Першим ступив, блискавка сяйнула перед соломіченими очима, Яснішим світло лямпи зробила, гнота ще сильніше запалила бо до хати ступив Павло. Павло-Уснеїн у кожушку святошнім і шапці смошкові Очі, як дві зорі, світяться. Уря-ря! Безпосередньо радо по новодівецьке плеще в долоні цвірку цвіркунова Котру тільки на Катерину Лишень, як 14-літню До їхнього гурту прийняли. Соломка, соломка, соломинка, Та ж мене Павлом звати, Хіба забула вдавано. Сердиться парубок, А дві зорі зі очей На соломчені щоки Вже присіли І висіють звідтіля. Павло підходить, і легенько, був маленьке горнятко, чимось дорогоцінним наповнене, бере соломчину руку до своєї і, оглянувшись, до своїх вуст підносить. Те на другий день Різдва сталося, те, що мусило статися. На вулиці соломійку перестрів Павло, як Одостин у тітки Варки вертався. Промовив просто, але явно хвилюючись, «Завтра старостів зашлю. Скільки можна ждати? Хіба ти цього не хочеш?» Соломійка запитання зігнорувала, тільки видихнула. «Засилай, якщо вже так не терпиться». І пішла, плечиком здвигнула, начеб від здивування Мені то що, твоє парубче діло свататися. А коли тре, то ще гарбуз десь і знайдеться. Не всі за осінь, та половину важай зими втратили. Зима ж того року була довгою, з першою морозною і сніжною, а після Різдва. Замість того щоб готуватися тріщати на водохрещу, всередині січня обернулася у справжню весну з теплою погодою і великою водою. Саме перед Різдвом, десь за три дні до нього, Соломіка побачила, як набухає, бубняв'я гілочка, як розпухають бруньки, вона теж відчувала, як серед зими в її тілі зріє весна. Хапалася мимоволі за груди, що здавалося випуклими більше звичайного, а вночі руки самі тягнулися до живота і нижче. Такі хвилини. Соломіка шептала молитви ті, які знала від мами, від бабусі, і від отця Андронія намагалася прогнати гріховні думки, але чула й те, що колись прочитала в Біблії, яку дав було батюшка, і яку потім принесла матушка Єфросиня, бо казала, що панотець їй заповів. Що яблуня між лісовими деревами то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, І плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в банкетний покій, І любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, Яблуками мене одушевляйте, Бо я з любові знемагаю Ліва рука його під головою в мене, А правою він мене обіймає. Примітка. Пісня-пісень 2.6. Якщо в святім письмі є й така любов, То хіба гріх те, про що я думала, Роїлася в соломіченій голові. Я Тоже знемагаю з любови. То жодна рука не була, що в мене під головою. Хоч і хотіли, хлопці, ой хотіли мене обіймати. Господи, а що ж то бенкетний покій? Чим я маю упитися? Чула вона й пропліт, що торкається під небіння. Соломійка гнала думки. Читала молитви, а вони назад верталися, ті окаянні слова, Загорнуті в риховне і солодке покривало. Це й в інших так було, не знала. Хоч дівчата дещо розказували. А того дня, як вернулася додому, одразу ледь поріг переступила Соломія-старша. «Глянь, доню, діждалася таки свого?» «Діждалася?» Соломійка на вікно глянула, а там гілочка вишнева світом укрита. П'ятірка квіток є вже, а ще з десяток на підході. От тот вибухнуть. Підійшла, пальцями торкнулася, Хороший ви мої, дякую вам, щасливо проказала. Що ти там шепчеш, доню? Щаслива я, мамо, і я рада. Ще через день і сватання до хати приплевло, Як потічок серед зими. Дядько Тиміш, Гладушчиків, Платон, І Левко мікіський. Прийшли от Павлика. То подаси дочу рушники, Чом би вона мала не подати? Разом з нею подавали кониця дівиця І дівочка-білочка, Вся звірина цього світу, І мама неїна, ластівка сизокрила, Котру найдужче у світі любила, Бабуня, що тихо стогнала От своїх болячок, а як вона подойшла, Та руку їм розпашилу на лоба поклала, Притихли, лагідні та добрі, Тишину в хату покликали. Також, чого в тебе рука така зимна, онучко? У мене зимна рука, бабуню. Соломійка аж зойкнула. «Де ж би бабця таке вигадали? Чого б то руці нейні зазимніти? Та ж рука от серця йде, бо ня-ня, як соломійка праву руку покладе, а не ліву, то й зігріє бабуню. Не зимну бабуню от цієї руки».